І вже майже тверезим голосом. Як тільки владнаю ця з Лілею, я поїду. Сподіваюся, це займе не більше трьох днів. Спасибі за гостинність. Я постараюся заважати якнайменше. Йой, я зараз заплачу, скривила жалісливу гримаску господиня. Та Бог з вами, Надю. Можна мені вас так називати? Знаєте, я фаталістка. Тож раз ви вже з'явилися на нашому горизонті, було б великою дурістю знову вас стратити. Я правду кажу Сергію? Сергій опікав губи третьою порцією громобійної кави і закохано вдячно дивився на дружину. Він думав, що знає цю жінку як самого себе. Виходить, нічого він не знає. Ритенько, де ключі від машини? А за торт я похвалю тебе завтра. Обов'язково похвалю, ти тільки не гадай мені». Знову тихо грав магнітофон. «Не отрікається люда. Маргарита зітхнула і обережно, щоб не розбудити гостю, Почала прибирати зі столу. Білі гулі, дев'ятка, м'яко розрізали чорно-золоте мереже Лілі здалося, що на вулиці туман, хоча звідки йому взятися наприкінці травня? А було б добре, якби невеличкий туман. Це так таємниче і так високо. Хмарами ж пливеш. Але Лілі без цього було напрочуд затишно і легко. Думати ні про що не хотілося. Хотілося просто бути з цим рідним незнайомцем, який, обіруч, тримаючи кермо, вів машину так, наче боявся розхлюпати дорогоцінне вино. Люблю їздити вечорами. Тоді Київ схожий на моторошно-прекрасного монстра, який нахабно і щедро заливає тебе морем вогнів. А Брест-Литовський проспект нагадує якийсь фантастичний космічний тунель. Батько говорив, Ліля слухала і блаженно мовчала. «Ти дрімаєш?» «Ні, я слухаю, тату». А в кінці цього тунелю є світло? Вибач, дурниці верзу. Цей тунель сам із світла. І це, напевно, диво, що ми в нього потрапили. Напевно, диво. Ти, ти не злися на мене? Лілія усміхнулася і зрозуміла, що батько це відчув, хоч у машині темно, мов у печері без виходу. Я не встигла розізлитися, бо коли дізналася, що ти у мене є, рятувати було пізно. Смішно, коли доросла жінка ображено копилить губки. Знаєш, це дуже дивне відчуття. Граптом прокидаєшся, і ти доросла. І світ товкола не рожевий, і не блаки, на якийсь сіро-фіолетовий. І лише зрідка спалахують золоті вогні. Якось сьогодні. Знаєш, чого я тепер найбільше боюся, — глухо звався Сергій. Скажи, тут темно, ніхто не почує. Я боюся знову тебе втратити. Не треба. Найближчі сорок років розлука нам не загрожує, — запевнила Лілія. Не від чому, але Сергій повірив Та, а як тобі мама? Вона дуже змінилася Вибач, якщо це заборонена тема, не відповідай Мама не змінилася, тихо сказав Сергій Змінився я Можна зустрічне запитання? Як тобі Маргарита Василівна? Вона каже, я не знаю, що таке щастя Але, по-моєму, вона щаслива У всякому разі, та половинка, яка з тобою А що, є й друга половинка? Жінки, як у кішки, дев'ять життів Тобто дев'ять я, а в чоловіків, напевно, усі десять. Кажеш так, наче пройшла щонайменше вісім дантових тіл. Це страшно, донь. Я вмію втікати від страху, тобто вміла. А тепер сама йду на жаху, і мені моторошно. Сумно сказала Лілі. А ти не йди. Невже то так важливо? Особливо тепер, навіть коли згадаєш, що далі. А далі тише, не лякайся. То Шекспір чомусь намарився. Я не знаю, що далі, але я мушу від цього звільнитися. А Маргарита... Я, звісно, не вважаю її мачухою, але кращої мачухи я б не хотіла. Мудра, вродлива, шляхетна. Тобі пощастило більше, ніж мамі. Напевно. Шкода, що мамі ніхто не зустрівся. І важко зрозуміти, чому. Бо в неї був ти. Всі інші в порівнянні безнадійно програвали. Звіск не Київ. Тут вибір сам розумієш. Я навіть не знаю, чи був у неї хоч один серйозний роман. Якщо й був, то дуже таємний. Кажеш, вибір. «Але ж ти вибирала? Ну і що? Тепер його вибрала інша, а я починаю жити заново. Не хочу повторити маминої долі. Ти не повториш, то було б занадто несправедливо. А хіба від нас щось залежить?» «Сподіваюся, так. Хотілося б знати, що. Космічний тунель давно скінчився, жигулі плавно зупинилися біля готелю, наче приземлились на якійсь невідомій планеті». Жилі було страшно виходити, а раптом корабель відлетить без неї. Там, на луці серед наївних козенят, чи на лісовій галявині, вона нічого не боялася. То був світ, у який вона втекала.